Врочисто попросила його жона «Побуду». Він, власне, і так нікуди не поспішав, із сотні його зосталося якихось п'ять-шість чоловік. Укріплення збудують і без нього, за день стомився вельми, а завтра вбій. Підуть вони на приступ, не пощадять, лишилось мало діла. Як воїн він те знав гаразд, І вдячний був богам і долі За цю родинну зустріч Перед страшним прийдешнім днем. Вже далі їм відступати нікуди, Бо тут початок їхній, І тут кінець. Дитинець — серце Києва, Русі всієї серце, Як завтра встромлять в нього ніж. «Візьми мене з собою, бій, сіпнув його за руку син. Худе лице, дорослі скорбні очі. «Я буду битись сулицею, як ти навчив!» «І Васю скрикнула мовчайка мати. «Добре!» — спинив її. «Так буде ліпше!» День розпочався звісткою, що ворогу вже під стінами. Ця новина пішла сумною хвилою з уст уста і покликала всіх, хто був при зброї, на битву за дитинець, за люд, який сховався тут і жде від них або від Бога чуда. — Прощай, — сказав скалій Софійці, обняв її, поцілував. Вона лише дивилася очима, виповненими сльозами, негодна щось промовити. «Дітей, дівчаток, не бережи, Життя для них неволя, глум!» Він попрощався з доньками, І вась стояв уже готовий з солицею, Яку хто знає, де встиг роздобути. «Може, нехай би він...» Озвалася таки Софійка. «Прощайся, сину з матір'ю!» Казав, ховаючи від неї очі. Нам час уже. Почався приступ. Чуєте? То біля храму святого Федора Благословила воїнів Христом Великим бідна Черниця З Богом. Бій клекотів уже Від кручий до кручі, Де не було гори крутої, А тільки вал. Від гончарів Аж до Михайлівського монастиря ще над Почайною, ординці брали на списи шаблі город, останню твердь кияну русів. За ніч до вкіл Святої Богородиці накидали колод, землі, каміння, зробивши вал у зріст людський. Не стіни, а все ж нечисте поле. Теж треба брати з боєм, встилати трупом. Більше їх тут поляже. Легше триматись буде іншим, Тим городам, які орда обступить, Коли розгромить Київ. — Ходімо скорше, — квапив малий Вась, — Без нас розіб'ють ворога. — Стань на нашу долю, — сказав скалій. Дивно. Та він сьогодні нервався рвався в бій. Невже на щось надіявся? Чи просто хотів відстрочити аж до кінця до видимої поразки загибель сина? Біля нового валу зустрівся їм воєвода, що купчив воїнів, аби послати туди, де буде тяжче. Твій син? спитав і, не діждавшись відповіді, гукнув до зібраної дружини. «А доброслав вам буде начальником! Ждіть тут мого наказу!» «А як прорвуться в якомусь місці? спитав Скалій. «Пойдіть самі й затуляйте!» Біліючи своїм плечем пов'язаним, Дмитро пішов у напрями воріт Софійських, що клекотіли боєм, і, де казав хтось, бачили недавно хана Батия. Коли ж убій нетерпеливилося Васеві? — Навіщо ти взяв сина? спитав старий дружинник з дорогожичів. Битва не для малих. У битві вмерти легше і легше жити, ніж у неволі, тихо сказав Скалій. Дозволі нам, не скоро озвався інший воїн, привести теж своїх синів. Лише кивнув. Невдовзі ті, що пішли, вернулися з безвусим юним воїнством. В калій ковтнув судомно сльози, що підступили йому до горла. Ось він найбільший біль, найтяжча мука, страсті тих, хто повержений. А бій тривав. По людях, які запруджували увесь дитинець, Видно було, неначе у Свічаді його страшну картину. Старі жінки та діти, як тільки брали гору в якомусь місці нападники, відкочувалися вглиб дитинця. Коли ж скидали ворога зі стіну рів, люд веселішав, знов підступав до валу, немов його притягувала війна і смерть. Все більше торжок, палати, княжі. Заповнювали поранені на стінах воїни. Все більше тіл лежало по підвалами і на валах, бо їх ніхто вже не забирав, не правив за упокій і не ховав. Ординці безперервно стріляли з луків, лізли на стіни по драбинах, тараном били в браму Софійської старої вежі, біля якої стояв суцільний пекельний гур. І довго ми тут ждатимемо, нетерпеливилося дружинникам, яких Дмитро держав без діла. Добре було б, щоб нам не довелося виймать мечів, протяг старий дружинник із дорогожичів. І мов наврочи, з бою прибіг Климко Волинець і повелів ім'ям Дмитра. Скалію, йди за церкву Федора, там не гаразд. Так дуже пруть взяли стіну біля Софійських. Воїни самі бігом рвонулись прикрить грудьми у дворога своїх дітей, жінок, батьків, які хоч як було скрізь тісно, давали їм дорогу, благословляли мовчки самим Христом. Ординці вже були внизу, в дитинці. Їх ще над силу стримували, та через взяті недавно Переливалася ворожа сила, тисла своїх, чужих, що змішувалися, рубались люто, падали під ноги трупом. Вдарили у ту круговерть, примусивши податись трохи ворога. Відкинувши розбитий щит, климко взяв меч в обидві руки.